Я чекаю, чекаю весни, як веселого свята, на повні груди вдихаю відлигу, проліски білі, неначе курчата, Клюють шкаралу по останнього снігу. Чекаю півночі, як страти, не сподіваюсь на підмогу, бо ночі чорний пес кудлатий, до мого вже приповз порогу. Чекаю у гості ранок. Може, і ти з ним прийдеш?